Det Sveriges radio. Det är något. Skaffa mig. Det är sig. Det rör sig inte, försvinner. Jag får nu efterkomma. Jag förstod för sent hur farligt det var att skicka ner de där unga männen i djupet. Det är en svindlande tanke- att enbart 5 procent av havens alla djup- hittills utforskat- vad gömmer de återstående 95 procenten? Sommaren 1982- sker en rad mystiska aktiviteter- vid världens djupaste sjö, Baikalsjön- i södra Sibirien i Ryssland. Och under en dykarexpedition rapporteras sju ryska dykare som försvunna. Den högre officer ser sig tvungen att ingripa och rädda en till synes hopplös situation. Ett uppdrag som visar sig bli en kamp på liv och död. Jag lyssnar på Ufo-podden. Utom berättelser inspirerade av verkligheten med mig, Moa Gammel. Det här avsnittet handlar om mysteriet vid Baikalsjön. Tre mil från Baikalsjön på en militärbas i södra Sibirien- sitter generalmajor Vladimir Demjanko. Sedan 15 år tillbaka är han chef- över de militära ingenjörtruppernas dykarkår. Jag faktum är att jag på den tiden inte stod ut med Sibirien. Jag hade ju min fru, mina barnbarn, och jag längtade hem till Moskva. Demjanko ser på den tomma stolen framför sig. För några dagar sen satt en ung löjtnant där- vid namn Fyodor Averin. Demjanko gav honom orden att sätta samman ett dykarteam för att undersöka delar av baikal väldiga djup. Demjanko hade dock onda aningar. Helst av allt hade han velat slippa uppdraget helt. Vår stolta nation har alltid varit oaktsam med sina söner. Det började ju med TU-154-kraschen i Baikalsjön. I maj 1958 rapporterar en pilot att han ser en oidentifierad flygfarkost- när han flyger över Baikalsjön. Då ska man ju veta att det är flygplan som användes. En Tupolev TU-154 är verkligen en jaktflygplan. Och just det här planet det användes för militära transporter- Trots detta får piloten order om att närma sig objektet- för att försöka identifiera det. är det? här. Det här var det sista som hördes över radion- innan kaptenen och hans fem besättningsmän- störtade mot sin död. Vi hade ju sedan dess utfört en lång rad undersökningar av om området runt sjön. Och även ett antal dykningar. Lokalbefolkningen vittnade om frekvent återkommande kränkningar av de här runda flygande objekten. Jo, men jag kände ju till att det gått en del rykten om den där sjön, men jag hade aldrig tagit det på allvar innan. För mig så var det där bara humbug och effektsökeri. Så min uppgift var att utreda alla rykten. Läutnant Averins uppdrag var att på plats leda ett av fem taktiska dykteam som skulle utforska de här berörda sjöarna. Under flera år har man funnit tecken, snarare än bevis, på okända kränkningar av luftrummet ovanför Baikalsjön- men det här året, 1982- ökar antalet observationer lavinartat- och rapporterna visar sig vara snarlika. Långa, slanka varelser- som alla syns likande i olika sibiriska sjöar- och då främst i Baikal. Få sjöar har så många hemligheter som just baikal Med sitt vackra, kristallklara vatten- ser den från rymden ut som ett halvöppet, blott öga. Belägen i södra Sibirien, nära den mongoliska gränsen- är den omgiven av branta berg och täta skogar. Den 30 miljoner år gamla sjön är världens största sötvattensjö. Och med sina 1600 meter är den också världens djupaste- De långa, slanka varelserna. Vilka var de? Det var det dykarna under Averins ledning på order av Demjanko skulle försöka få svar på. Och den här gången skulle de gå ner djupare än vad något annat dyka team gjort tidigare. Vita ringar sprider sig på den svarta blanka vattenytan när Averin och hans dykare sjunker ner i Baikalsjön. De är förberedda, men redan efter några meter är sikten dålig. Snart sluter sig ett kompakt mörker runt om. Samtidigt väntar Demianko olustigt på sitt kontor. Hans beslut att beordra sju unga dykare nere i Baikalsjöns yttersta djup ska visa sig bli ödesdigert. Tavarens Dörren till hans kontor rycks hastigt upp och Demiankos assistent rusar in i rummet likblek i ansiktet. Jag såg direkt att något fruktansvärt hade hänt. Demjanko får beskedet att tre män ur löjtnant Averins team är försvunna- medan han själv och ytterligare tre av dykarna är på väg med sjuktransport. Det enda besked Demianko får är att dykarna stött på någonting. Väl framme vid Sludianka-basens sjukhusavdelning- skyndar sig Demianko till Averins sjuksäng- Löjtnat den i illa medtagen och sväva mellan liv och död. Men samtidigt så kom informationen om att de tre försvunna dykarna hade hittats alla tre var döda. Kollapsade lungor. Demianko står länge via värins sida och ser hans bröstkorg höjas och sänkas långsamt. Och det plågade mig att se honom ligga där. Ja, nu låg han där på grund av mig. Plötsligt slår Averin upp sina ögon och greppar Demiankos arm. Stötvåg. Jag trodde först att jag hade hört fel. Och det var först efteråt som jag förstod vad han menade. En assistent ber Demjanko lyssna på bandupptagningen från Averins styrning. Det är något framför mig. Det rör sig. Beskriv det ni ser, kamrat Averin. Det rör sig, det försvinner. Jag följer efter, kom. Den Mjanko står för och lyssnar på bandupptagningen. Det är någon typ av varelse. Trevligt är lång. lång sval. Rör sig fort. Det är ett djur. Kom. Det är inte ett djur, Radiooperatören rapporterar att det bara är sekunder mellan det att Averin uttalar sina sista ord och att han ser dykarna komma upp till ytan. Man misstänkte att någonting eller någon för upp dem mot ytan med en enorm kraft. Som en stött våg. Genom åren har generalmajor Vladimir Demjanko sett och upplevt det mesta. Men det här stod bortom hans begreppsförmåga. Den här bandupptagningen den förbluffade mig. Jag kunde inte bortse från att den påminnde om det som flykaptenen upplevt 1958- jag kunde undgå att tänka att varelserna i sjön och farkosten hängde ihop. Vad vilade där i djupet? Demianko kunde inte sluta tänka på det. Lojal mot sina män, men också mån om att fullfölja uppdraget från Moskva. Att gå till botten med vad som döljer sig i Baikalsjöns djup. Så fattar han ytterligare ett beslut som kommer att förfölja honom resten av hans liv. Tre dagar efter Averins tragiska expedition- befinner sig Demjanko i en militärtransport transport- mot Baikalsjöns södra strandsida. Dykarteamet består, förutom av Demjanko av sex tekniska dykare, unga ambitiösa män- många ute på sitt första uppdrag- Utöver dykarna tillkommer ett supportteam ombord på båten- med radiooperatör, båtförare och sjukvårdare. Vi skulle ju ner på 57 meters djup- och vikten av korrekt genomförd rekompression... Ja, den var viktig. Annars kunde ju lungorna kollapsa. Som ytterst ansvarig för expeditionen- förväntas det Mjanko inte befinna sig ombord på båten- som nu styr ut över Baikal-sjöns yta- än mindre förväntas han vara en av dem som snart kommer dyka ner i det väldiga djupet. Men Demianko har gjort sitt val. Jag hade inte kunnat leva med mig själv om jag inte försökt att ta reda på vad hon sett. Men sen hade väl skeptiken inom mig fortfarande en vilja att slå hål på de här rykterna om att det fanns något annat där nere. Som erfaren dykare tar Demianko befälet över nedstigningen. Trots att jag inte dykt på över 20 år så insåg jag att jag, jag var inte så ringrostig ändå. Han vinkar med sig de andra och fortsätter ner i det svarta djupet. den omger dem som ett hemligt isolerat rum. Utan väggar och utan slut. Demjanko sträcker ut sin långa kropp. Vattnets svagare tyngdlag får honom att känna sig ung och smidig när han plötsligt känner det. En kort vibration i vattnet som en knappt märkbar ilning som lika snabbt försvinner. Alltså jag var osäker på om jag verkligen kände något. Han dyker vidare till 55 meter när han upplever igen. Och den här gången följs vibrationen av virvlar av damm som stiger uppåt och omger teamet. Tänk om det finns någonting i den här sjön. En kall kår löper längs ryggen när Damianco för första gången inser vad han gett sig in på. Han trycker tillbaka den stegande paniken- väl medveten om att de sex dykarna under hans befäl antagligen granskar hans minsta rörelse. Han ska precis signalera till teamet att vända tillbaka upp till ytan när han hör det. Något som får hans hjärta att stanna till. Blå. Så kallas det mystiska ljud som sonarutrustning vid ett flertal tillfällen fångat upp i världshaven. En av hypoteserna är att det kommer från stora isberg som skrapar mot havsbotten. En annan är att det kommer från ett oupptäckt havsdjur trots att det inte liknar något annat djur och att ljudnivån är flera gånger högre än blåvalens högljudsrekord. Nära 50 meter ner i Baikalsjöns djup uppenbar något som får Demiankos snackhår att resa sig. Framför sig ser han en mörk kropp. Jag kan inte beskriva den mer än att den var stor, alldeles för stor. Närmast orörlig av skräck lyfter han långsamt ficklampan mot den gängliga kroppen. Uppe i båten ser det övriga teamet med radiooperatören plötsligt hur en åttonde prick uppenbarar sig på radan, Ovanligt stor i proportionerna. Samtidigt hör de generalmajorens allt mer desperata andningar. Han säger att varelserna är stora och precis framför honom. Sen bryts kommunikationen. Hur Demjanko kommer tillbaka till båten igen har han inget minne av. Enligt det övriga teamet kom han upp av sig själv. Nästan som att hans kropp flöt eller stöttes upp mot ytan. Av de sju dykarna är generalmajor Demjanko, den enda som klarar sig utan synliga men. Av de övriga dykarna omkommer två de andra fyra får uppsöka sjukhuset med allvarliga inre tryckskador. Ingen av dykarna har i efterhand kunnat beskriva vad de varit med om nere i djupet. Mer än att de ungefär samtidigt som demjanko upplevde ett starkt tryck mot kroppen och att det sen svartnade för ögonen. Det är något som jag kommer få leva med resten av livet. Att jag skickade ner de här männen i djupet Demjanko har i efterhand svårt att släppa det han varit med om. Som en handlingens man tar han sitt ansvar och reser runt i alla regionens militärbaser och varnar berörda befälhavare för det okända som han upplevde i Baikalsjöns djup. Många av befälen har svårt att ta honom på allvar. Men det finns också vissa som långt före de ödesdigra dykolyckorna känt till farorna med att undersöka sjöns väldiga djup. Det fanns de som inte var förvånade. Som sa att frågan inte är om det finns något i det där djupet. Utan vad. Så sent som i april 2009 rapporterade NASA att rymdstationen ISS hade observerat och fotograferat en över fyra kilometer stor cirkel på sjöns istäcke. Beskriven som... Något som försökte ta sig upp genom isen. Du har hört UFO-podden, utomjordiska berättelser inspirerade av verkligheten. En produktion av Sveriges radiodrama. Om du vill veta mer om det verkliga fallet, hittar du UFO-podden på sociala medier. Där kan du se foton på den stora cirkeln över by Karl istäcke. I rollerna: Johan Rabeus, Alexej Manelov, Max Lipitski. Dimitri Platz, Karim Noira. Manus, Seke Tastas, Gunnar Eriksson och Moa Gammel som också stod för regim. Originalmusik, Andreas Klerup. Inspecient, Sven Filip. Ljuddesign, Monika Bergmark. Producent, Emily Rosenqvist. Dela oss på ufopodden snabela sverigesradio.se